Тео Апорад, був одним зі священників найвищого рангу на Анакреоні. Лише з огляду на його старшинство, він заслужив бути призначеним на посаду головного каплана-флагмана Вініс. Але справа була не лише в ранзі або старшинстві. Він знав цей корабель. Він працював над відновленням цього судна під прямим керівництвом святих людей із самої фундації. За їхніми наказами він уважно перевірив двигуни. Він полагодив екрани, системи зв'язку, закрив дірки на корпусі, зміцнив балки. Йому навіть дозволили допомогти тоді, коли мудрі люди з фундації встановили пристрій настільки священний, що він ще ніколи не ставився на жоден з кораблів королівства – гіперхвильовий передавач. Тож не дивно, що він почувався пригніченим, коли дізнався, для якої мети було перероблено цей славетний корабель. Він не хотів вірити – коли Вересов сказав йому, що корабель мають використати для жахливого гріха, що його гармати буде спрямовано на велику фундацію. На ту саму фундацію, де він навчався в молодості і де отримав усю благодать. Однак тепер він уже не сумнівався в цьому, коли почув це від адмірала. Як міг благословенний богом король дозволити цей мерзенний акт? А може це й не король? Можливо, це зробив клятий регент Вінніс, узагалі нічого не сказавши королю. І син цього самого Вінніса, який був адміралом, і п'ять хвилин тому сказав йому, Потурбуйся про наші душі та благословення, отче, а я потурбуюся про свій корабель». А Апор криво посміхнувся. Він потурбується не лише про душі і благословення, а й про прокляття. Скоро принц Левкін заскиглить. Тепер він був у кімнаті загального зв'язку. Попереду нього ішов псаломщик, і офіцери, які були на посту, не зробили жодного руху, щоб йому перешкодити. Головний капелан мав право вільно входити до будь-якого приміщення на судні. «Зачиніть двері!» Наказав Апорат і глянув на хронометр. Було за 5 хвилин 12 Він усе добре розрахував. Швидкими досвідченими рухами... Він перемкнув усі маленькі вожільці, увімкнувши всі канали зв'язку, тож тепер у кожній частині корабля, що сягав двох миль завдовжки, могли чути його голос і бачити його зображення. Солдати королівства флагмана Вінніс, послухайте, це говорить ваш головний капелан. Він знав, що його голос чути від корми з атомними бластерами до носа з навігаційними таблицями. «Ваш корабель», – кричав він, – «утягнутий у святотатство, без вашого відома він здійснює гріх, що прирече душі кожної людини на муки у вічній мерзлоті космосу». «Слухайте, ваш командир збирається взяти курс на фундацію і бомбардувати це джерело всіх благ, щоб підкорити його свої гріховні волі. І через цей намір я...» В ім'я галактичного духа відстороняю його від командування, бо без благословення галактичного духа жодного командування існувати не може. Сам Божественний Король не може правити без згоди на це духа. Тембер його голосу ставав усе нижчим, тоді як псаломщик слухав його з благоговінням, а двоє солдатів їзди дедалі більшим страхом. «А оскільки цей корабель виконує таке диявольське доручення, благословення духа покидає і його!» Він урочисто підняв руки, і солдати, які стояли перед тисячами телевізорів по всьому кораблю, зіщулилися, коли сповнений гідності капелан заговорив «В ім'я галактичного духа і його пророка Гарі Селдона!» Та виконавців його волі, святих людей фундації, я проклинаю цей корабель. Нехай телевізори, очі цього корабля стануть сліпими. Нехай його абордажні гаки, що є його руками, будуть паралізовані. Нехай його атомні бластери, які є його кулаками, перестануть працювати. Нехай його серця, двигуни перестануть битися». Нехай лінії зв'язку, що є його голосом, оніміють. Нехай його вентиляційні пристрої, його дихання зупиняться. Нехай його ліхтарі, його душа згаснуть, перетворившись у ніщо, В ім'я галактичного духа. Я таким чином проклинаю цей корабель. І з його останнім словом опівночі Рука, що була за багато світлових років звідси в храмі Арголіди, увімкнула гіперхвильовий передавач, який миттєво увімкнув той, що знаходився на флагмані Вініс. І корабель вмер. Бо головна особливість наукової релігії в тому, що вона працює, і такі прокляття, як в є справді смертельними. Апорат побачив, як корабель накрила темрява, і почув, як раптом припинилося тихе й далеке муркотіння гіператомних двигунів. Він зрадів і витягнув з кишені своєї довгої мантії самозарядну нуклеолампу, що наповнила кімнату перловим світлом. Він глянув на двох солдатів, які без сумніву були хоробрими людьми, але тепер корчилися, стоячи на колінах, налякані до смерті. «Урятуйте наші душі, ваше велебносте!» «Ми бідні люди, які не знали про злочини наших лідерів!» – захникав один із них. «Іди за мною!» – суворо сказав Апорот. «Твоя душа ще не втрачена!» У темряві корабля щинилася метушня, де страх був настільки повсюдний і відчутний, що ледь не відчувалися його міазми. Солдати юрмилися поблизу Апорота і його ліхтаря прагнучи доторкнутися до краю його одягу та благаючи, бодай, прокрих ту милосердя. І завжди його відповіддю було – «Ідіть за мною!». Він знайшов принца Левкіна, який навпомоцький пробирався через офіцерські пости, лаючись і голосно вимагаючи світла. Адмірал дивився на капелана очима повними ненависті. «Ось веде!» Левкін успадкував від своєї матері блакитні очі. Але його гачкуватий ніс та косоокість нагадували про те, що він син Вінніса. «Яка мета ваших зрадницьких дій? Поверніть енергію на корабель, тут я командую!» «Вже ні!» – похмуро відповів Апорат. Левкін з лютті озирнувся навколо. «Схопіть цього чоловіка! Заарештуйте його! Або клянусь космосом, я відправлю кожного, хто знаходиться в межах досяжності мого голосу, голякав відкритий космос!» Він замовк, а потім заволав. «Це наказ вашого адмірала! Заарештуйте його!» А потім він зовсім втратив глуст. «Та як ви дозволяєте, щоб вас дурив цей блазень, цей арлекін? Ви плазуєте перед релігією, що складається з хмар і місячного світла? Цей чоловік-шахрай і галактичний дух, про якого він каже, це шахрайство, вигадане, щоб...» А пород люто перервав його. «Схопіть богохольника! Слухаючи його, ви ризикуєте своїми душами!» Шляхетний адмірал відразу ж опинився на підлозі, у чіпких руках солдатів. «Візьміть його з собою, йдіть за мною!» Апорат повернувся і пішов до кімнати зв'язку. За ним ішли солдати, які заповнили коридори та потягли за собою Левкіна. Тут він наказав колишньому командиру стати перед телевізором, який ще працював. Накажіть решті флоту змінити курс і приготуватися до повернення на Анакреон. Розпатлений, скривавлений, побитий і напівприголомшений Левкін так і зробив. А тепер, похмуро продовжив Апорот, ми перебуваємо на гіперхвильовому зв'язку з Анакреоном, «Говоріть те, що я вам скажу». Левкін спробував заперечити, але натовп, що юрмився в кімнаті-коридорі, підняв страшенний галас. «Говоріть», – сказав Апорот. «Починайте. Анакреонський флот». Левкін почав повторювати за ним. Коли принц Левкін з'явився на екрані телевізора, у покоях Вінніса запала абсолютна тиша. Регент лише приголомшено зойкнув, глянувши на змучене обличчя та розірвану уніформу сина, а потім упав у крісло. Його обличчя спотворилося від подиву та жаху. Гарді незворушно слухав, поклавши руки на коліна, тоді як щойно коронований король Леопольд, зіщулившись, сидів у найтемнішому кутку і кусав свій позолочений рукав. Навіть солдати втратили свій байдужий погляд, що завжди був притаманний військовим, і вишукувались біля дверей та тримаючи на поготові атомні бластери, крить поглядали на зображення, що з'явилося на екрані телевізора. Левкін говорив неохоче, стомленим голосом, що переривався паузами, ніби йому хтось підказував, і не дуже ввічливо. Анакреонський флот усвідомлює характер своєї місії і відмовляється бути учасником жахливого святотатства, повертається на Анакреон, оголосивши ультиматум тим богохульним грішникам, які наважилися використовувати безбожну силу проти фундації, джерела всієї нашої благодаті, Негайно припинити війну і дати гарантії, що задовольнять наш флот, представлений головним капеланом Тео Апоратом, що така війна ніколи не повториться в майбутньому. І що? Тут він зробив довгу паузу, а потім продовжив. Колишній принц-регент Вінніс буде ув'язнений, і відповість перед церковним судом за свої злочини. В іншому випадку, королівський флот після повернення на Анакреон зрівняє з землею палац і вживе будь-які заходи, необхідні для того, щоб знищити це гніздо грішників, ліг воруйнівників, людських душ, які зараз правлять державою. Голос увірвався з плачем, і екран згас. Пальці Гардіна швидко намацали нуклеолампу, і її світло стало згасати, доки регент, король та солдати не перетворилися на тіні на півтемряві. І тут уперше всі помітили, що Гардіна охопила аура. Це було не те палахкотливе світло, що є пророгативою королів, а менш вражаюче і все ж по-своєму ефективне і корисне. У голосі Гардіна з'явилися ледь помітні іронічні нотки, коли він звернувся до того самого Вінніса, який ще годину тому голосив його військовополоненим, А Термінус – мішенню для руйнування, який тепер перетворився на зіщулену, зламану й мовчазну тінь. «Є одна стара байка», – сказав Гардін. «Їй...» Можливо, стільки ж років, як і людству, а записи, що містять її, є лише копіями зі старіших записів. Вона може вас зацікавити. Починається вона так. Вовк був для коня могутнім і небезпечним ворогом, і кінь жив у постійному страху за своє життя, доведений до відчаю. Він подумав: чи не пошукати собі сильного союзника? Тоді він підійшов до людини і запропонував співпрацю, бо вовк і для людини був таким самим ворогом. Людина відразу погодилася на партнерство та запропонувала негайно вбити вовка, якщо тільки її новий партнер надасть їй у розпорядження свої швидкі ноги. Кінь погодився і дозволив людині вдягти на нього сідло та воздечку. Людина всілася, вистежила вовка і убила його. Кінь з радістю і полегшенням подякував людині і сказав А тепер, коли наш ворог мертвий, зніми з мене вуздечку і сідло та поверни мені свободу. Тоді людина голосно засміялася і сказала Ніколи і з усіх сил пришпорила коня. Запала тиша. Тінь, що була Віннісом, не ворушилася. Гардін спокійно продовжив. Сподіваюся, ви зрозуміли аналогію. Прагнучи встановити міцну владу над власним народом, правителі чотирьох королівств прийняли релігію науки, що зробила їх божественними. Ця ж сама релігія стала їхньою вуздечкою та сідлом. Бо життєдайна сила ядерної енергії опинилася в руках священників. Які, зауважте, отримували накази від нас, а не від вас. Ви вбили Вовка, але не змогли позбутися. Він схопився на ноги. У тіні його очі здавалися божевільними. Його голос був хрипким і незв'язним. «І все ж, я до тебе доберуся». Тобі не втекти. Ти згинеш тут. Хай вони нас підірвуть. Хай все підірвуть. Ти згниєш. Я до тебе доберуся. Солдати! Істерично закричав він. Застрельте цього диявола! Застрельте! Застрельте! Гардін повернувся обличчям до солдатів і всміхнувся. Один прицілився зі свого бластера, а потім опустив його. Інші не зрушили з місця. Сальвор Гардін, мер Термінуса, оточений м'якою аурою, який усміхався так упевнено і перед яким уся міць Анакреона розсипалася на порох, був для них занадто великою силою, попри накази верескливого маніяка. Він скрикнув щось нерозбірливе. І хитаючись, підійшов до найближчого солдата. Він люто вирвав у нього з рук бластер, прицілився в Гардіна, який не ворушився, і натиснув на гачок. Блідий довгий промінь наштовхнувся на силове поле, що оточувало Гардіна, і розсіявся, ставши нешкідливим. Вінніс натиснув ще раз, розреготавшись з надривом. Гардін ще раз усміхнувся а його силове поле стало світлішим, увібравши в себе енергію променя. Леопольд у кутку заплющив очі і застогнав. З криком віччію Вініс змінив свою ціль і знову вистрілив, звалившись на підлогу обезголовленим. Гардін скривився, глянувши на це і пробурмотів Люди прямої дії йдуть до кінця. Останній притулок. Часове сховище було переповненим. У приміщенні не вистачало місця, і люди вишукувалися в три ряди позаду кімнати. Сальвор Гардін порівнював цю велику компанію зі жменькою людей, які відвідали першу появу Гаррі Селдона 30 років тому. Тоді їх було лише шестеро, п'ять енциклопедистів, і він сам молодий номінальний мер. Того ж дня він за підтримки Йохана Лі зняв Тавро номінальний зі своєї посади. Тепер усе було по-іншому, в усіх сенсах. Кожен депутат міської ради очікував появи Гарі Селдона. Він сам усе ще був мером, але тепер повновладним. А після повернення з Анакреона ще й здобув загальну популярність. Коли він повернувся з Анакреона з новиною про смерть Вінніса та з договором, що його підписав із ним Леопольд, який тремтів від страху, мера радісно вітали, висловлюючи одностайну довіру. А коли після цього з ним швидко уклали договори інші три королівства, договори, що давали фундації такі повноваження, які могли назавжди запобігти будь-яким спробам нападу, подібним до Анакреона. На кожній вулиці Термінуса відбувалася смолоскипна хода. Навіть ім'я Гаррі Селдуна не вигукували з таким запалом, як Гардіна. Губи Гардіна сіпнулися. Таку популярність він мав і після першої кризи. На іншому боці кімнати вели жваву дискусію Сеф Сермак та Льюіс Борт. Здавалося, що нещодавні події їх ані трохи не засмутили. Вони приєдналися до вотому довіри, виступили з промовами, у яких вони публічно визнали, що були в омані, слухняно вибачилися за використання певних фраз у попередніх дебатах, делікатно вибачилися, заявивши, що слідували голосу власної совісті, і негайно розпочали нову кампанію з прямої дії. Йохан Лі торкнувся рукава Гардіна і багатозначно вказав на свій годинник. Гардін підняв очі. «Привіт, Лі. Ти все ще кислий. Що не так?» «Він має з'явитися за 5 хвилин, чи не так?» «Гадаю, що так. Останнє він з'явився о півдні. А що, як він не з'явиться?» «Ти все життя будеш мучити мене своїми тривогами? Не з'явиться, то не з'явиться. Лі насупився». І повільно похитав головою, якщо все провалиться, то ми втрапимо в іншу халепу. Без підтримки Селдоном того, що ми зробили, Сермак отримує повне право почати все спочатку. Він хоче прямої анексії чотирьох королівств і негайного розширення фундації. Якщо буде необхідно, то силою. Він уже розпочав свою кампанію. Знаю. Пожежник мусить гасити пожежу, навіть якщо йому доведеться самому її розпалити. А ти, Лі, повинен турбуватися, навіть якщо тобі доведеться вчинити самогубство, щоб знайти для цього привід. Лі збирався відповісти, але в нього перехопило подих. Світло стало жовтим і згасло. Він підняв руку, показуючи на скляну кабіну що займала половину кімнати, а потім упав на стілець, відсапуючись. Гардін випростався, побачивши фігуру, що з'явилася у кабінці – постать людини в інвалідному візку. Він був єдиним з усіх присутніх, хто міг згадати день кілька десятиліть тому, коли ця фігура з'явилася вперше. Тоді він був молодий, а фігура стара. З того часу ця постать не постарішала ані на день, а от він постарів. Постать дивилася просто перед собою, мнучи книгу, що лежала на колінах. Вона сказала: "Я Гарі Селдон". Голос був старечим та слабким. Усі в кімнаті затамували подих, а Гарі Селдон невимушено продовжував я тут уже другий. Звичайно, я не знаю, чи хтось із вас був тут першого разу. А справді я не маю можливості сказати, чи є тут хтось зараз взагалі. Але це неважливо. Якщо другу кризу успішно подолано, то ви маєте бути тут. Якщо ж вас тут немає, то друга криза... Була для вас занадто важкою. Він привабливо всміхнувся. Однак, у цьому я сумніваюся. Мої розрахунки свідчать з імовірністю 98,4%, що протягом перших 80 років не повинно бути істотних відхилень від плану. За нашими розрахунками, тепер ви домоглися панування над варварськими королівствами довкола фундації. Так само, як під час першої кризи ви утримали їх за допомогою балансу сил, під час другої ви здобули перемогу, використавши духовну владу проти світської. Тим не менш, Мушу застерегти вас від самовпевненості. Не в моїх правилах давати в цих записах будь-які прогнози, але було б безпечно сказати, що зараз ви досягли лише нової рівноваги. Хоча з її досягненням ваше становище стало значно кращим. Так, духовної влади, Вистачило для того, щоб відбити напад світської, але її недостатньо, щоб атакувати самим. Через постійне зростання сил протидії, відомих як регіоналізм або націоналізм, духовна влада не може переважати. Упевнений, що не кажу вам нічого нового. До речі, пробачте. Що розмовляю з вами так невизначено, терміни, ще їх використовую, у кращому випадку мають лише приблизну відповідність реальності. Але жоден із вас не є достатньо кваліфікованим, щоб зрозуміти справжню символіку психоісторії, тому я змушений робити все, що в моїх силах. У цьому випадку фундація знаходиться лише на початку шляху, який веде до Другої Галактичної імперії. За своїми людськими та іншими ресурсами, сусідні королівства все ще залишаються сильнішими за вас. Поза їхніми межами лежать великі заплутані джунглі варварства, яке простягається по всій галактиці. У межах цих джунглів є й те, що залишилося від Галактичної імперії, яка хоч і переживає ослаблення та занепад, проте все ще залишається незрівнянно-могутньою. У цей момент Гарі Селдон підняв книжку і розгорнув її. Його обличчя стало урочистим. І ніколи не забувайте, що існує ще одна фундація, закладена 80 років тому. Фундація – що знаходиться на іншому кінці галактики, на краю зірок. Вони завжди будуть там, щоб стежити за подіями. Джентльмени, попереду ще 920 років плану. Усе в ваших руках. Він кинув погляд на книжку і зник. А світло засвітилося на повну потужність. У залі загомоніли. Ліна хилився до Гардіна і прошепотів. «Він не сказав, коли повернеться». Гардін відповів. «Знаю, але я вірю, що він не повернеться доти, доки ми з тобою не помремо в безпеці та затишку».